Розділ 37-й. Після страти й зі своїм поштом відбув до палацу. Асленбек, побоюючись, що злочинця можуть витягти, перш ніж він задихнеться, наказав оточити водойму і не підпускати нікого. Натовп сколихнувся, відступив під натиском варти і зупинився, злито чорніючи живою мовчазною громадою. Асленбек спробував розігнати натовп але люди тільки переходили з міста на місце або ховалися в темряву, щоб перечекавши повернутися на колишнє місце. У палаці почалося велике тріумфування. Емір святкував перемогу над своїм ворогом. Блищало золото і срібло, кипіли казани, гуділи бубни, ревіли труби, гуркотіли, стрясаючи повітря, барабани. І стільки вогнів було на цьому святі, що над палацем еміра стояла заграва, як від пожежі. Але навколо місто мовчало, занурено в пітьму і пройнято скорботною тишею. Емір щедро роздавав дарунки. Бато хто цього дня поживився. Поети охрипли від безпроємного славослів'я. Спидне їх почали тихенько, але солодко нити. Так часто доводилось нахилятися за слібними, та золотими монетами. Покликати сюди писаря, наказав емір. Прибіг писар і швидко заскрипів очеретяним пером. Від великого й блискучого, що затьмарює сонце володаря, повелителя і законодавця бухари і міра Бухарського, великому й блискучому, що затьмарює сонце володареві, повелителі і законодавце віхіви, хану Хівинському посилаються троянди привіту і лілії доброзичливості. Повідомляємо вас, о, улюблений і царствений брате наш, що новину, яка може зігріти вогнем захоплення ваше серце і солодко розм'якшити вашу печінку. А саме, сьогодні, в 17-й день місяця Сафара, ми, великий емір Бухарський, віддали при вселюдній страті Відомого всьому світу своїми богохульними і непристойними діяннями злочинця Ходжуна Середіна через утоплення в мішку, яке утоплення вчинене було в нашій присутності і на наших очах, завдяки чому ми самі царственним словом нашим свідчимо перед вами, що вище названий Лиходій, порушник спокою, оскворнитель віри і сіяч розбратів, не перебуває в живих і не зможе більше надокучати вам, о, улюблений брати наш, своїми богомерськими битівками. Такі ж листи Емір написав Каліфу Багдадському, Султану Турецькому, Шаху Іранському, Хану Коканському, Еміру Афганському та багатьом іншим государям суміжних і несуміжних країн. Великий візир Бахтіяр Скуртив листки в трубки, привісив до них печатки і вручив гінцям, наказавши вирушити негайно. І в нічний час відкрилися з гучним скрипом і виском петель усі одинадцять воріт бухари, і, розбризкуючи дзвінки і щебінь, висікаючи іскри під своїх коней, в усі сторони великими дорогами помчали гінці тохіви, Тегерана, Стамбула, Багдада, Кабула, та багатьох інших міст. Пізньої ночі, через чотири години після страти, Арсленбек відвів варту від водойми. «Хто б він не був, хоч би й сам шайтан, не міг він залишитись живий, пролежавши чотири години у воді», сказав Арсленбек. «Е, не діставайте його, хай той, хто хоче вовтузиться з його поганим трупом». І як тільки останній стражник зник у темряві, Натов впадався до берега, зашумів і загудів. Запалили заздалегідь приготовані смолоскипи, що лежали неподалік у кущах. Скорботно закричали жінки, оплакуючи ходжу на середину. «Треба поховати його!» сказав старий Ніаз. Юльчан стояла колонюк, спираючись на його плече. Вона була нерухома і безмовна. Чайханний Калії і Коваль Юсуп полізли з баграми у воду. Вони шукали довго, нарешті зачепили мішок, потягли до берега. Коли він виринув з води, чорний, при світлі молоскипів, оплутаний чепкими водоростями, жінки завели ще голосніше, заглушаючи своїми зойками веселу музику, що долинала з палацу. Десятки рук підхопили мішок. — Несіть зі мною, — сказав Йосуп освітлюючи шлях з хмолоскипами. Мішок поклали під підкреслатим деревом на траву. Народ, що стопився навколо, мовчки чекав. І всупитяг ніж обережно розрізав мішок вздовж, зазирнув обличчя мертвому і раптом відсахнувся. Закляк із витрещеними очима, намагаючись щось вимовити, але язик йому не підкорявся. Чайханний калі Кинувся на допомогу до Юсупа, але із чайхан... чайханником скоїлося те саме. Він скрикнув і раптом повелився на спину, товстим пузом до неба. «Що трапилось?» – загомоніли в натовпі. «Пустіть нас! Покажіть нам!» Юльджан, ридаючи, стала навколішки, нахилилась до бездиханого тіла, але хтось підсунув смолоскип, і вона відсахнулась, страшенно налякана і здивована. Тут полізли із з усіх боків, і берег яскраво освітився, і багатолосий, могутній крик потрясти тишу ночі. «Джафар! Це лихвар! Джафар! Це не ходжа на середин!» Було зацепеніння, сум'яття, а потім люди раптом заволали, полізли на плечі одне одному. Почалася тиснява й штовханина. Кожен хотів переконатися на власні очі. З Гульджан творилося таке, що старий Ніас поквапився відвести її подалі від берега, побоюючись за її розум. Вона плакала і сміялась, вірила і не вірила, поривалась поглянути знову. «Джафар! Джафар!» – лунали радісні крики, у яких безслідно тонув далекий гол святкування в палаці. «Це лихвар Джафар! Це він! І його сумка з борговими розписками тут!» Пройшло багато часу, перш ніж хтось схаменувся і запитав, звертаючись до всіх, «Але де ж тоді хоча на середін?» По всьому натовпу загуділо з краю в край і з кінця в кінець. «Але де ж тоді хоча на середін? Куди він дівся, наш ходжа на середін?» «Тут він, тут!» Пролунав знайомий спокійний голос. І всі, обернувшись, і з подовом побачили живого і несупроводжуваного стражниками ходжу на середина, який йшов, позіхаючи і ліниво потягуючись. Він непомітно заснув біля цвинтаря і тому спізнився до водойми. «Я тут», – повторив він, – «кому потрібен? Підходьте!» «О, благородні жителі Бухари, навіщо ви зібралися біля водойми, і що ви тут робите в такий пізній час?» «Як навіщо зібралися?» – відповіли сотні голосів. «Ми зібралися, оходжа на середін, щоб попрощатися з тобою, гідно оплакати і поховати тебе». «Мене?» – сказав він. «Оплакувати?» «О, благородні жителі Бухари, ви погано знаєте, ходжу на середіна, якщо думаєте, що він збирається колись померти. Я просто приліг відпочити біля цвинтаря, а ви вже й вирішили, що я помер». Більше йому не вдалося нічого сказати, бо налетів із несамовитим криком товстий чайханний калі, за ним коваль Юсуп, хоча на Насредин ледве не задихнувся в їхніх гарячих обіймах. Дріпочучи, підбіг ніяз, але старого одразу ж відтіснила. Хоча на Насредин опинився всередині великого натовпу, де кожен хотів обійняти і привітати його, а він, переходячи з обіймів в обійми, прагнув туди, де чувся сердитий нетерплячий голос Гюльджан, яка марно намагалася пробитися до нього крізь натоп. Коли нарешті вони зустрілися, Гюльджан кинулася йому на шию, хоча Насридін при всіх цілував її, відкинувши покривало. І ніхто навіть найрівніший охоронця законів і пристойності не посмів угледіти в цьому щось негоже. Хоча Насридін підніс руку і закликаючи до тиші уваги, сказав, «Ви збиралися оплакувати мене, о жителі благородної Бухари, та хіба ж не знаєте ви, що я безсмертний? Я, ходжа на середін, мабуть, світі один, і не стану брехати, не збираюсь вмирати». Він стояв, осяйний яскравим полум'ям шиплячих смолскіпів, а натовп дружно підхопив його пісню, і наднічною бухарою полинула на крилах вітру весела, радісна мелодія. — Куди було до палацу з таких веселищів і триумфанні? — Розкажи, — закричав хтось, — розкажи, як ти вхитрився втопити замість себе лихваря Джафара. — Так, — пригадав Ходжан Слідін, Юсупе, ти пам'ятаєш мою клятву? — Пам'ятаю. – озвався Юсуп. Ти дотримався її, хаджана Насредіна? – Де він? – запитав хаджана Насредіна. – Де Лехвар? – Ви взяли його сумку? – Ні, ми не торкалися його. – Ай-яй-яй, – до Кірлова сказав хаджана Насредін. – Невже не розумієте ви, ожителі жителі Бухари, наділені благородством, але трохи не сповна розуму, що коли ця сумка потрапить до спадкоємців, «Лихваря, вони вичавлять з вас усі борги до останнього гроша. Подайте мені його сумку». Десятки людей поквапились виконати наказ ходжі на середіна, і принесли мокру сумку і подали йому. Він наманяв, витяг одну розписку. «Сідельнику, мамет!» – крикнув він. «Хто тут сідельник, мамет?» «Я!» – відповів тонкий, дереншливий голос. і з натовпу вийшов наперед, Маленький старий, у кольоровому, вкрай рваному халаті, з борідкою з трьох волосин. Завтра ти, сільнику мамет, повинен сплатити за цією розпискою 500 таньга. Але я, хоча на середін, звільняю тебе від сплати боргу, обернися гроші на свої потреби, і купи собі новий халат, бо твій більше схожий на достигле бавовняне поле, звідусі лізе вата. З цими словами. Він порвав розписку на клаптики. Так він чинив з усіма розписками. Коли була порвана остання, хоча на середін, сильно розмахнувшись, жбурнув сумку у воду. «Хай вона лежить на дні вічно, ця сумка!» – вигукнув він. «І хай ніколи ніхто не надіне її на себе! О, благородні жителі Бухари! Немає більшої ганьби для людини, ніж носити таку сумку!» і щоб не трапилося з кожним з вас. Якщо навіть хтось із вас розбагатіє, на що втім мало надії, поки живе і здоровий наш сонцеподібний подібний імір, та його невсепущі візирі. Але якщо так трапиться, і хтось із вас розбагатіє, то він ніколи не повинен надягати таку сумку, щоб не вкрити вічною ганьбою і себе самого, і своє потомство до чотирнадцятого коліна. А крім того, він повинен пам'ятати, що на світі є ходжана середін, який жартувати не любить. Ми всі бачили, якому покаранню піддав він лихваря Джафара. Тепер я прощаюся з вами, ожителю благородної бухари. Настав мені час вирушити в далеку дорогу. Юльджан, ти поїдеш зі мною? Поїду, куди хочеш, відповіла вона. Жителі Бухари гідно проводили. Караван сарайники привели для нареченої білого, як бавовна ішака. Жодної темної плямочки не було на ньому, і він гордовито сяяв, стоячи перед своїм сірим товаришем, старовинним і вірним супутником, хоч і на середина, в його мандрах. Але сірого ішакання трохи не збентежило таке блискуче сусідство. Він спокійно жував зелену соковиту конюшину і навіть відштовхав своєю мордою морду білого ішака. Мов би хотів показати, що попри безперечну перевагу щодо масті, білий ішак ще не має перед на насередінам таких заслуг, які він має – сірий ішак. Ковалі притягли переносний горн і підкували обох ішаків. Сідельники подарували два багатих сідла – оздоблений оксамитом для Ходжіна Середіна і оздоблені сріблом для гюльджан. Чайханники принесли два чайники і дві китайські найкращі піали. Зброяр – шаблю знаменитої сталі гурда, щоб Ходжіна Середіну було чим оборонятися в дорозі від розбійників. Килимники принесли попони. арканики волосяний аркан, котре, якщо його розтягнути кільцем навколо сплячого – оберігає від укусу отруйної змії, бо змія, наколюючись на жорсткі волосинки, не може переповзти через нього. Принесли свої подарунки ткачі, мідники, кравці, шевці. Уся бухара, за винятком мул, вельмож і багатіїв, збирала в дорогу свого ходжу на середінок. Гончарі сумні стояли осторонь. Їм нічого було подарувати. Навіщо потрібен людини в дорозі глиняний глек, якщо є мідний, дарований чеканиками. Аж раптом підніс свій голос найстарший з гончарів, якому було вже понад сто років. Хто це говорить, що ми гончарі нічого не подарували, хоч і на середину. А хіба його наречено ця прекрасна дівчина не походить із славного й знаменитого стану в бухарських гончарів? Гончарі захоплені, сприйнявши слова старого, закричали і загомоніли. Потім вони дали від себе гюльчан суворий наказ бути, ходжа на середину, вірною відданою подругою, аби не принизити слави й честі свого стану. «Наближається світанок», – звернувся, ходжа на середину, до народу, «незабаром відкриють міську брану. Ми з моєю нареченою мусимо виїхати непомітно». Якщо ж ви підете нас проваджати, то стражники, гадаючи, що всі мешканці Бухари вирішили покинути місто і переселитися на інше місце, закриють браму і нікого не випустять. Тому розходьтеся по домівках. О, жителі прекрасної Бухари, хай буде спокійний ваш сон, хай ніколи не нависають над вами чорні крила біди, і хай справи ваші будуть успішні, хоча насередин прощаються з вами». Чи надовго? Я не знаю і сам. На сході вже з'явилася будь вузька, ледь помітна смужка. Над водою здіймалася легка пара. Народ почав розходитись. Люди гасили смолоскипи, кричали, прощаючись. «Щасливої дороги, ходжа на середін! Не забувай свою рідну Бухару!» Особливо з було прощання з ковалем Юсупом і чайхаником Алі. Тостий чайханик не міг втриматися від сліз, які рясно зволожили його червоні повні щоки. До відкриття брами хочан середін пробув у будинку Ніяза, але як тільки перший Моїдзин простягнув над містом сумно дзвінку нитку свого голосу, хочан середін і Гельджан рушили в дорогу. Старий Ніас провів їх дорогу вулиці. Далі, хоча на середі, не дозволив. І старий зупинився, дивлячись їм вслід вологими очима, поки вони не сховалися за рогом. Прилетів легкий вранішній вітер і почав клопотатися на запорошеній дорозі, дбайливо замітаючи сліди. Ніас побіг додому, швидко піднявся на дах Звідти було видно далекий заміський мур. І, напруживши старі очі та змахуючи непрошені сльози, довго дивився на буре, спалене сонцем у яким велася, йдучи за три дев'ять земель сіра стрічка дороги. Він довго чекав у його серце почала закрадатися тривога, чи не потрапила, либонь, хоча на середині гюльжан до рук стражників. Та ось, придивившись, старий розрізнив вдалині дві плями – сіру і білу. Вони все віддалялися, все зменшувались, потім сіра пляма зникла, злившись з узгір'ям, а біла виднілася ще довго, то зникаючи у видолинках та западинках, то з'являючись знову. Нарешті вона щезла, розчинилася у Мареві. Починався день, починалась спека а старий, не помічаючи спехи, сидів на даху у гіркій задумливості. Його сива голова тряслась і задушливий клубок підступив до горла. Він не ремствав на ходжу на середину і свою дочку. Він бажав їм довгого щастя, але йому було гірко і боляче думати про себе. Тепер зовсім спустіла його домівка. Нікому було скрасити дзвінкою, піснею, Веселим сміхом його самотню старість Повіяв гарячий вітер Сколихнув листя виноградника Стійняв пил Зачепив крилом горщики, що сушилися на даху І вони задзвеніли тужливо, тонко, протяжно й вони сумували за тими, хто покинув дім Ніас прокинувся, почувши якийсь шум за спиною Позивнувся. До нього на дах підіймалися драбиною один за одним три брати. Усі молодець до молодця, і всі гончарі. Вони підійшли й схилилися перед старим в уклонах, сповнених як найглибшої пошани. — О, поважний Ніязе, — сказав старший з них, — твоя дочка пішла від тебе, захочає насреді нам, але тобі не слід побиватися та ремствувати бо такий вічний закон землі, що зайчиха не живе без зайця, лань не живе без оленя, корова не живе без бика і качка не живе без селезня. А хіба дівчина може прожити без вірного і відданого друга? І хіба не парами створив Бог усе, що живе на землі, розділивши навіть бавовняні пагани на чоловічі та жіночі? Але щоб не була чорною твоя старість, о Ніязи, вирішили ми всі троє сказати тобі ось що. Той, хто став рідним, сходжає на Сердіном, той став рідним з усіма мешканцями Бухари. І ти, о Ніязи, поріднився тепер з нами. Тобі відомо, що минулої осені ми, тужачі і стогнучи, поховали нашого батька і твого друга, найповажнішого Усмана Алі і нині біля нашого вогнища є порожнє місце, призначене для старшого. І ми позбавлені щоденного щастя шанобливо споглядати білу бороду, без якої, так само, як і без дитячого галасу, домівка вважається наполовину порожньою. Бо добре спокійно буває на душі у людини тільки тоді, коли вона знаходиться посередині між тим, хто має білу бороду і дав їй життя – і тим, хто лежить у колисті, кому він сам дав життя. А тому, ошановнені Язи, ми просимо тебе вислухати нас і не відмовлятися від прохання, і увійти до нашої оселі, посісти біля нашого вогнища місце, призначене для старшого, і бути нам усім трьом за батька, а нашим дітям за дідуся. Брати просили так настійливо, що Ніяз не міг відмовитись. Він увійшов до їхньої оселі і був прийнятий з великим шануванням. Так на схилі віку він за своє чесне і чисте життя був винагороджений найбільшою нагородою, яка тільки існує на землі. Він став Ніяз-бобо, тобто дідусем, главою великої сім'ї, де в нього було 14 онуків, і погляд його міг насолоджуватися безпреревно переходячи з одних рожевих щічок, вимазаних шовковицею виноградом, на інші, не менш прудні. І слух його відтоді ніколи не пригнічувала тиша, так що йому з незвички дозво доводилося навіть іноді важкувато, і він ішов у свій старий будинок відпочити і пожуритися за такими близькими його серцю і такими далекими, що пішли невідомо куди. Базарний дні він вирушив на площу і розпитував караванників, прибулих до Бухари з усіх кінців землі. Чи не зустрічалися їм дорогою двоє подорожніх, чоловік на сірому ішакові і жінка на білому, без жодної темної плямочки. Караванники морщили свої загорілі чола, заперечно хитали головами. Ні, такі люди їм дорогою не траплялись. Хоча на садін, як завжди, зник безслідно, щоб раптово з'явитися там, де на нього аж ніяк не чекали. Розділ 38. Я здійснив сім подорожей і про кожну подорож вдивовижна оповідь, яка хвилює розум. Тисяча і одна ніч. І він з'явився там, де на нього аж ніяк не чекали. Він з'явився у Стамбулі. Це сталося на третій день після отримання султаном листа Відеміра Бухарського. Сотні Глашатиїв роз'їжджали містами і селами блискучої порти, оповіщаючи народ про смерть ходжі на Середіна. Радіючись, звісті, моли двічі на день вранці і ввечері оголошували в мечетях листи Міра і дякували Алахові. Султан бенкетував у палацовому саду у прохолодному затінку тополь, зрошуваних вологим пилом фонтанів. Навколо стопилися візирі, мудреці, поети та інша палацова челядь, яка жадібно очікувала подачок. Раби рухалися низками із димлячими підносами, кальянами та глеками в руках. Султан був у доброму гуморі, весь час жартував, «Чому сьогодні, незважаючи на таку спеку у повітрі, відчувається солодка легкість і пахощі?» Лукаво примружившись, запитував він мудреців і поетів. «Хто з вас гідно відповість на наше запитання?» І вони, кидаючи пожадливі погляди на гаманець в його руках, відповідали. «Подих нашого ясновальможного повалителя наповним повітря солодкою легкістю, а пахощі поширилися тому, що душа нечестивого ходжіна-средіна перестала нарешті отруювати світ своїм мерзенним смородом. Осторонь, спостерігаючи за порядком, стояв охоронець спокою і благочестя в Стамбулі. Начальник варти, котрий відрізнявся від бухарського начальника варти Арсланбека хіба що більшою лютістю та надзвичайною худорбою. Причому обидві ці властивості – супроводили в ньому одна одну, що було давно вже примічено жителям Стамбула, і вони щонеділі з тривогою в очах розпитували палацових банщиків про стан поважних тілес начальника. Якщо відомості були зловісними, то всі мешканці, що жили поблизу палацу, ховалися по своїх домівках і без нагальної потреби нікуди не виходили, аж до наступного банного дня. Так от цей самий начальник, який завдав жаху жителям Стамбула, стояв дещо осторонь. Його голова, увінчена чалмою, стирчала на довгій тонкій шиї, як на жердині. Багато хто в Стамбулі потайки б зітхнув, почувши таке порівняння. Усе було як годиться. Ніщо не затмарювало свята і не провіщало біди. Ніхто й не помітив палацового наглядача який, звично і вправно, прослизнувши між придвордами, підійшов до начальника варти і щось йому шепнув. Начальник здригнувся, змінився в обличчя і швидкими кроками вийшов вслід за наглядачем. За хвилину він повернувся, блідий, стремдючими губами. Розтовхуючи придворних, він підійшов до Султана і в уклоні зламався перед ним надпіл. «О, великий повелителю!» «Що там таке?» Незадоволено запитав султан. «Невже ти навіть у такий день не можеш втримати при собі свої паличні тюремні новини? Ну, кажи, мерщій!» «Ой, ясно великий султане, язик мій відмовляється!» Султан стривожився, звів брови. Начальник варти на закінчив. «Він...» У Стамбулі. Хто? глухо запитав султан, хоч одразу зрозумів, про кого йдеться. Хоча на середині, Начальник варти тихо вимовив це ім'я. Але приворні, мають гарний слух. По всьому саду зашелестіло. Хоча на середині він у Стамбулі, хоча на середін у Стамбулі. Звідки ти знаєш? Хребким голосом запитав султан. Хто сказав тобі? Чи можливо це, якщо ми маємо листа Іміра Бухарського, у якому він своїм царственним словом запевняє нас, що хоч на средіна більше немає серед живих? Нечальний кварти подав знак палацовому наглядачеві, і той підвів до султана якусь людину з пласким носом на рябому обличчі і з жовтими неспокійними очима. «О, повалителю!» – пояснив начальник Варти. «Цей чоловік довго служив шпигуном при палаці Міра Бухарського і дуже добре знає ходжуна Середіна. Потім він переїхав до Стамбула, і я взяв його на посаду шпигуна, на якій він перебуває зараз». «Ти бачив його?» – перепитав султан, звертаючись до шпигуна. «Ти бачив його на власні очі?» – шпигун відповів ствердно. Але ж, можливо, ти обізнався? Шпигун відповів заперечно, ні, він не міг обізнатись. І поряд, із ходжею несередином, їхала яка жінка на білому ішокові. Чому ж ти не схопив його відразу? вигукнув султан. Чому ти не віддав його до рук стражників? Оясно, виможний повелителю, відповів шпигун і впав, тремтячи на коліна. У Бухарі я потрапив якось до рук ходжіна-середіна, і якби не милість Алаха, то не пішов би я від нього живим. І коли я сьогодні побачив його на вулицях Стамбула, то зір мій помутнився від страху, а коли я оговтався, він уже зник. «Такі в тебе шпигуни!» – вигукнув султан, блиснувши очима на начальника варти, що зігнувся перед ним. «Самий тільки вигляд злочинця їх жахає!» Він відштовхнув ногою рябого шпигуна і пішов до своїх покоїв у супроводі довгого ланцюга рабів. Візирі, сановники, поети й мудреці з тривоженим годучим натовпом попрямували до виходу. За п'ять хвилин у саду нікого не залишилось, окрім начальника варти, який, дивлячись кудись у пустоту каламутними очима, без сила опустився на мармуровий край водойми і довго сидів, прислухаючись на самоті до тихого плескоту і сміху фонтанів. І здавалося, він в одну мить так схуд і висох, що якби мешканці Стамбула побачили його, то кинулися б в розсип, хто куди, не підбираючи загублених туфель. Арябий шпигун тим часом мчав, задихаючись розпеченими вулицями до моря. Там він знайшов арабський корабель, готовий до відплеття. Хазяїн корабля, не маючи жодних сумнівів у тому, що бачить перед собою розбійника, який втік із в'язниці, заломив непомірну ціну. Шпигун не став торгуватись, вибіг на палубу і забився у темний брудний куток. Потім, коли тонкі мінарети Стамбула потонули, в глобому серпанку туману і свіжий вітер напнув вітрила, він випав із своєї схованки, обійшов корабель, заглянув обличчя кожній людині і нарешті заспокоївся, впевнившись, що ходжіна-средіна на кораблі немає. Відтоді решту свого життя гребий шпигун прожив у постійному і безпечному страху. Куди б він не приїжджав, до Багдаду, Каїру, Тегерану чи Дамаска, Йому не вдавалося прожити спокійно більше трьох місяців, бо в місті обов'язково з'являвся хоча насредін. І, здригаючись від однієї думки про зустріч з ним, рябий шпигун тікав далі і далі. Тут було б цікаво доречно порівняти, ходжу насредіна з могутнім ураганом, який диханням своїм безупинно жене перед собою сухий жовтий лист, видирає його з трави і видуває з розколин. Так був покараний рябий шпигун за все зло, яке він заподіяв людям. А наступного дня в Стамбулі почалися дивні і надзвичайні події. Але не слід людині розказувати про те, чого вона сама не бачила, і описувати країни, у яких ніколи не була. На цім слові ми завершуємо в нашій оповіді останній розділ, який міг би стати початком для нової книги про подальші пригоди Незрівнянного і неперевершеного Ходжіна-Средіна у Стамбулі, Багдаді, Тегерані, Дамаску та в багатьох інших прославлених містах.